Стефанія почулася ззаду, і майже одразу за дерев з'явився вершник. Риб снігу і кінське хропіння налякали тишу, вона зутнула тихою луною і миттю шуганула у небо. «І чому я так люблю вибрики п'яних жінок?» – поцікавився вершник, наближившись. Подібні прогулянки, звичайно, закінчуються масовими розвагами лікарів. Вирішила поганятися за спертю – «За спогадами, я надто п'яна, щоб терпіти циганський сморід. До того ж я не зобов'язувалася тебе скакати і за мною на випорядки цезе». «Навіщо ж ти приїхала?» Цезаріон голосно гикнув і виялався. «Кшиштоф, наскільки мені відомо, завжди вдовольняється циганками і інших жінок не запрошую. Я тішила себе надією, що ви, як завжди, поб'єтеся об заклад». І заходитися стріляти по мішенях. Може, ти і в мене поцілив би на п'яну голову? Я не полюю нас війських тварин, Стефаніє. Якийсь незвичайний комплімент. Я, мабуть, не помилилася, сподіваючись, що ти лишився про мене гарної думки. Цезаріон хмикнув. Якщо ми зараз не повернемося, я розраховуватиму хіба б на те, що у пеклі нас посадять в один казан а я волів би поспілкуватися з тобою де-інде. Над полем небо вігнулося, заклуботило хмарами і просипалося дрібним колючим снігом. Цезаріон пустив коля чвалом, крикнув Стефанії не відставати, і, зіщулившись від зустрічного вітру, поскакав у напрямку садиби. Коли вони під'їхали до Ганку, вже кружляла завірюха. Гомін у будинку вщух, тому Грюкіт у двері почули майже одразу. І згодом на порозі з'явився заспаний мацик, млявий і якийсь ніби змерхлий, як печене яблуко. Він відрогнувся від холоду, що вірвався, і покваплено зачинив двері. «Води зігрієш пані», – увійшовши, наказав Цезаріон. «І нехай запалять камін в одній із спалень на горі». Стефанія сповзла по стіні додолу – і схилила голову на коліна. Тепло в будинку оповило її, і вона знову занурилася у м'який тягучий туман. «Махду, знаєш?» долинав до неї голос Цезаріона, а слідом ствердне мугикання Мацека. «Скажеш, пан Цезаріон просить її піднятися, і худко, йди. Круки лед чутно віддалилися і загубилися у надрах будинку. Стефанія звела очі, і прямо над нею захиталося розмите обличчя Цезаріона. «Вставай!» – безбарним тоном сказав він і простягнув руку. «Тобі, мабуть, було б цікаво поглянути на себе зараз. Це найсправжнісіньке твоє обличчя». Її губи розтягнула лінива посмішка. «Вони тішать, коли за ним намагаються знайти душу. Спробуєш?» «Боюся, не встигну. Вона...» от... Так стане тобі впоперек горла разом із зайвою горілкою. Який грубий сарказм, Цезе. Вона примружилася. Хамство гідне хлопа. Який вже я? Вставай. Стефанія подала йому руку і, вставши на ноги, оперлася об його плече. Попереду звивалися сходи на гору. Торований шлях на Голгофу, Цезе. Угоді шукати ганьбу там, де її немає, роздратовано кинув Цезаріон і, розвернувши її обличчя до себе, трусонув за плечі. Господи, Стефанія, ти ж сама ганяєшся за спогадами, досить себе грати. Живи. На горі Стефанія сівла біля каміну на розстелену ведмежу шкуру. Озгуснуши в теплу вогню, її знову поглинув туман, і вона не розплющила очей, навіть тоді, коли, рипнувши дверима, до кімнати увійшла розхристана молода циганка на підпитку. І стиха посперечавшись про щось цезаріоном, підійшла і розтерла її спітнілими гарячими долонями. Стефанія байдуже усвідомила, що вщен п'яна, і не в змозі поворухнути навіть бровою, бо звідкись зі стилі раптом навалилася важка млосна лінь. Вона дозволила перенести себе на ліжко і лише відмахнулася, коли циганка спробувала розплести їй волосся. «Хто вона, це зе?» – почула Стефанія засинаючи. «Чому мушу?» «Мусиш?» – відповів Цезаріон різко – а навіть виносиме те, з під неї.